Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrefülənbiyyə Və seyyidilmüxsəlin Amma qağd Rabb-i şirəhli sadri və yəssirlə emri vəhl-ləqdətəm minlisəni yəftəhu qavli Hemdolsun Allah'a Tekdiş şəriksizliğine doğubu ne doğulub Onun heç bir tayıb beraberə benzeri yoktur Hemdolsun Allah'a ki O Allah hər şeyi əvəz edir və hər şey ona əvəz etmir. Baham olsun Allah'a ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Və ondan ancaq ümidini kafirlər kəsər və Allah Subhanahu Taala ümid kəsən qulları sevməz. Allahuabat. Və salat və salam olsun Allah Subhanahu sevimli peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemün üzərinə. Cəhmən qardaşlar, Ramazanla əlaqəli toxunmaq istədiyimiz ən mühüm məsələlərdən biri də Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə buyurur: "Kutubun aleykumu siyam kama kutiba alal lazina Allah Subhanahu buyurur: "Sizdən əvvəlliklərə oruc fərz edildiyi kimi sizə də fərz olundu ki, Bəlkə Allah subhanahu ta'aladan qorxasınız. Və alimlər gətirir ki, orucun insanlara fərz olma qayəsi, fərz olma səbəbi təqvadır. Yəni, insanların Allahdan qorxması üçün Allah subhanahu ta'ala orucu fərz edib. Allahı daha yaxşı tanıması üçün. Allahın qadağalarından daha gözəl şəkildə çəkinməsi üçün və Allahın əmrlərin daha gözəl şəkildə yerinə yetirməmiz üçün Allah subhanahu ta'ala orucu bizə fərz edir. Amma orucu qozan amillərə baxdığımız zaman görürük ki, o şeylər ki, insanın imanına zərər verir, İnsanı Allah subhanahu ta'aladan uzaqlaşdırır, məsələ, itinaklar. Onlar insanın orucunu pozmur. Məsələn, qeybət eləmiyək orucu pozur? Yox, savabını azaldır. Yalan danışmaq insanın orucunu pozur? Yox, savabını azaldır. Amma o şey ki, insanın ilk baxışda baxdığımız zaman təqvə ilə əlaqəsi yoxdur. O şey insanın orucunu pozur. Məsələn, yemək və içmək kimi. Ona görə, alimlər elə bir ki, bu mənayı belə açıqlama gətirir ki və hər bir məsələdə olduğu kimi bir düstur var. O düstur bu ayədə də öz yerini tapır. Ümumiyyətlə, günahlardan çəkilmək üçün hər məsələdə olduğu kimi bu məsələdə də elə bir məqsədlərə çatmaq üçün qayələrə həddən artıb önəm vermək lazımdır. Əgər qayələrə çatmamız üçün, məqsədlərə çatmaq üçün vəsilələrə önəm verməsək, qayələrə çata bilməliyik. Ona görə də bəzən şəriyyət qayədən daha çox vəsilənin üstündə durur. O qayəyə afaran vəsilənin üstündə durur ki, insan o məqsədinə gətsin, çatsın. Və həmçinin tək Ramazan ayında deyil. Başqa günahlarda da belədir. Və ona görə ailinlər gətirir ki, yemək içməyi tərk etmək təqvaya aparan bir vasilədir. İnsanların günahlardan çəkinməsi üçün bir vasilədir. Ona görə də Allah Sübhana və Teala vasiləsiz bir şeyin mümkün olmadığı üçün vasiləyə daha çox yer aydır. Ona görə alimlər gətirir ki, bir şey tərk etməyin ən gözəl yolu yaxınlaşmağı tərk etməkdir. Və dünyada belə bir misal gətirmək olmaz ki, o şeyi əldə etmək üçün yaxınlaşdıqdan sonra məhdud edəyəsən. Mümkündür, mümkün deyil. Əgər kim nə istəyirsə, ən azından ən azından o şeyi əldə etmək üçün əlini ona uzatmaqmalı və onu götürməlidir. Bəni, yaxınlaşmadan bir şeyi əldə eləmək mümkün olmadığı kimi, bir şeyi tərk eləməyin də ən sağlam yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Və oruc da yemək, içməyi tərk eləmək bu baxımdan Allah Subhanahu Ta'ala bizə fərz edib. Və bu barədə davam edəcək, yeri gəlmişkən, yəni bir məsələyə toxunaq, həmçini baxmaq. Allah Subhanahu Ta'ala... Zinaya gedən eləbülü yolu nə ilə bağlayır? Baxmağı bizə qadağan eləməklə. Allah subhantala buyurur, zinə. Zinaya yaxınlaşmı. Təfsir alimləri gətirir ki, burada mənzərdə tutulan nədir? Əsas baxmaqdır. Yəni, bir adam baxmasa, şək yox ki, o insan nədir? Düşünməyəcək, diskussiyonu getməyəcək. Hər şeyin başı yaxınlaşmadan başlayır. Və Ramazan ayında, yəni inşallah bu elə bir ki, yemək, yemək içmək tərk eləmək bu vəsilə barəsində biraz geniş dayanacaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhü sələni bir hədistə buyurur. Adəm övladı, yəni insanlara bu vəsilənin daha da mühüm və önəmli olması barəsində buyurur. Adəm övladı... Mədəsindən daha şərli bir qab doldurması Doldurduğu qablar içərisində Ən şərlisi mədədir Ona belini diş tutacaq qədər Yemək, içmək kifayətdir Əgər nəfsinə qalib gələ bilməsə Heç olmasa onda Mədəsini üç elə açsın Bir qismini yemək üçün Bir qismini içmək üçün Və digər bir qismini də Həva üçün Hədsi imam terimizi rəvayət edib Şeyh Albani Hədsi səhirləşdirir Və ümumiyyətlə, sələflər Gətirir ki, insanda Elə bir əza var ki Elə bir əza var ki O Ac olarsa, insanın Başqa digər əzaları tox olar Və Əgər o tox olarsa Və digər əzalar nə olar? Ac Və ümumiyyətlə Oruc Bu baxımdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni hədislərdə gələn hikmətlərindən bir də, bu baxımdan oruç insanı günahlardan qoruyur. Amma kim oruç tutmaqla yalışıb, özündə günahları qarşı o cürəti yenə hiss edirsə, bu adama deyir ki, onda yeməyi birəsiz azad gəmək. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evlənmək istəyən cavanlara tövsiyəsi buyurur ey cəvanlar sizdən kim bacarırsa imkanı varsa evlənsin. gücü çatır sevilsin. Əgər bacarmırsa neyləsən? Oruç tutsun. Əgər bir insan oruç tutmama, yeməyi həddən artıq çox alarsan və yaxud hətta Ramazan ayında kökələrsə bu insan Peygəmbər salla Allahun əleyhi və səlləmünün tövsiyəsi bu baxımdan nədir fayda verilməz o insana ancaq elə bir ki o tutduğu orucdan sabab qalar, amma fayda baxımından bütün faydaları o oruc öz üzərində cəmiləməz və İmam Vazali buyurur ki bu hədis Peyğəmbər s.a. bu hədisi bu hədisini fəlsəfəçilər eşitləndə dedilər ki biz Yemək içməyin zərərinin və miqdarının təyin olunmasında bundan kamil bir qayda işinməliyik. Və Ömər Ülxatda buyurur ki, qarın çıxartmadan çox yeməkdən özünüzü qoruyun. Çox yemək cismə zərər verir, xəstəlikləri cəlb edib, ibadətdə insanı tənbəlləşdirir, yemək içməkdə orta yolu tutun. Və bu yol, ortaya yol tutmaq, həm sizin dünyanız, həm də sizin ahirətiniz üçün xeyirlidir. Həm bədəniniz salamat qalar, həm də israfdan uzaq olunmuş olarsınız. Allah yekə qarını xoşlanmaz. Əmər-i müxaddarın sözüdir, Sizdən biriniz şəhbətini dinindən üstün tutmayınca həlak olmaz. Bu, Əmər-i müxaddardan gələn rəvayətdir. Hazıl əməl kitabına keçək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bir hədsdirir. Kafir 7 mədə yeyir, siz isə mömin isə 1 mədə. Bəs sizə imam Buhari və müslim ravət etmişdir. Ümumiyyətlə yəni şəriətdə qoymaq caizdir. Şəriətdə toymaq caizdir, amma bu toymağın şəriətdə Elə bir öltüsü var Miqdarı var İmam Tabaribı vardır, buyurur ki Dolmağa caiz olan bir əməl olduğuna baxmayaraq Onun da belli bir miqdarı belli bir həddi var Ondan o tərəfə keçərsə Artıq israf sayılır Yəni bu belli bir hədd isə İmam Tabaribı da gətirir Buyurur ki Allaha itarətə Təmbəllik, süskünlük Yuxu gətirilməyəcək qədər Yemək, içmək Nədir? Joistdir. Bundan o tərəfəsi isə bundan o tərəfəsində Allah səhvan tam istəmir. Əgər çox yemək, içmək səbəbiylə insanda əmələ gələn bu yorğunluq, süsskündük və ya xənbəllik fərz əməli tərk etməyə səbəb olarsa, bu həddaş var. Və bu paradır. Və ümumiyyətlə Həkimlər doyududan sonra yeməyin insan orqanizm üçün həddən artıq çox zərərli olduğunu qeyd etmişdər. Hələ-hələ acıymamış mədədə yemək olurla o yeməyin üstünə başqa bir yemək bu həddən artıq insan üçün zərərlidir. Və az yeməyin faydalarından isə ümumiyyətlə danışmaqla qurtarma olmaz. Və az Səlman üçün ən böyük örnək də bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ayşə radiyallahu aleyhi və buyurur. Ayşə radiyallahu aleyhi və buyurur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha boğuşan günə kimi qarnı arpa çörəyindən doymanı və sahabələrin halı da özlərinin ununu götürdükləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qanının heç vaxt geri qalmazıdır. Öbür çox sahabə barəsində elə fikirə vaid olunur ki, onlar heç vaxt doyuncaya qədər deyəməzdirlər. Və ümumiyyətlə, yəni, bir ağaq dediyimiz kimi, bir şey tərk edəməyin ən gözəl yolu yaxınlaşmağa tərk edəməkdir. Yəni, doymaq şəriyyətdə caniz olan bir əməldir. Amma, elə bir şey, o axır, son həddə çatlanmaq üçün Hətta o həddə belə görürsən ki, yaxınlaşmıqdırlar. O həddə belə yaxınlaşmıqdırlar. Nəcə ki, Abdullah Ömərdən Ömər barəsində qeyd edilir ki, o insan heç vaxt doyuna kimi yemək yeməyindir. Sufiyan sonra buyurur, əgər cisminin cümrəh və sağlam <coughs> yuxının az olmasını istəyirsən isə yeməyini azalt. Və İmam Əhməddən soruşurlar ki, qarnını təfələmə dolduran insanın qəlbi Allah subhanahu wa ta ta'ala qarşısında kövrələ bilərmi? İmam Əhməd buyurur ki, bu çətin məsələdir, bu ağır məsələdir. Və Amr ibn ki, çox yeməkdən qaçın, çünki çox yemək insanın qəlbini öldürür. Və səniqqar buyurur ki, kim çox yersə, çox su yersə, Və çox su içən də çox yataq və çox yataq insanlar da çox şeydən məhrum olar. Muhammed İbn-i buyurur ki, kim yeməyini azandarsa çox şey dərk eləyir. Və çox şey dərk elədiyi üçün də çox şey insanlara başa salar, təmizlənər, kövrəkləşər, çox yemək sahibini açmaq istədiyi bir çox qatları bağlayır. Çox xeyr istəyənlər var ki, bu xeyrə çəkməyiblər. Və ümumiyyətlə, çox yemək məsələsinə gəldik. Burada çox yemək faydalarından danışıb, istər e, tibbi baxımından, istər e, mənəvi baxımından. Və ümumiyyətlə, əgər insanda iman varsa və bu əməli Allah rızası üçün tərk edərsə, bu insan həm mənəvi təmizlənər, həm dənək. Ən də səhifət baxımında o insanın halı həttən artıq mövləşə. Amma bu gün məsələn bir kafir gəlsə, yeməyi təklifə səbəb olub, görsən ki, deyə təsəhləsə, arındasa, bu insan imanına təsir edəcək. Ya osa imanına təsir edə Və burada gələr söhbət də əsas mömməndən gəlir, olan nəsihətlərdir. Yə həmçinin səhəflər buyurur ki, Çox yeməyin acı aqibətlərindən biri də insanın öz nəfsini mühasibə eləməsini tərk edəməsidir. Ən yəni, çox vaçox yiyən insanlar öz nəfislərini hesabı çəkə bilməndər. Və öz nəfsini hesabı çəkmək də bilirik ki, İslamda ən mühüm ibadətlərdən biridir. Necə ki, Allah s.ə.q. onu bizə əmr edərək, quran kərimdə buyurur, El iman getirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə hazırladığına baxsan. Həşə surəsinin 98 ci aysı. Və başqa bir ayədə, yəni Allah subhanət ala buyurub, qiyamət günü nə mal, nə də oğul, uşaq insana fayda verir. Qiyamət günü ancaq və ancaq insana fayda verən şey Allah subhanət ala qarşısına səlim qəvlə gələnlərdir. Kim səlim qəlblə gəlirsə, bu qəlb insanlara fayda edir. Şurada surəti 88-89-cu ayı. Ona görə də o gün Allahın huzuruna səlim qəlblə çıxmaq üçün həyatımızdan, axirətimiz üçün, sağlandığımızdan, xəstə bilinərimiz üçün, zənginliyimizdən, kəsildığımız üçün, ayrılarımız lazımdır. Dünyada ikən hesab hər aqalmayan tacirin ticarətdə batırdığı sərmayə göz qabağındadır və inkar olunmaz də və hər bir övün də Allah subhan təala ilə ticarət edir. Allah subhan bir ayə buyurub: "Allah subhan təala övünlərdən can qadını nəyin müqabilində satmalı? Cəmiyyətin müqabilində." Yəni, Allah Sübhalla bu əmirləri, nəhilləri, qadaları, vacibləri sənə satır, onun müqabirləri sənə verir, onun müqabirləri sənə cənnət verir. Və əgər kim bu ticarətdə də yazı, pozu, öz aləmində haqqəsə və varməzsa, bu insanın da uluzuna ehtimalı çoxdur. Və Ömər İbn Xadda buyurur ki, Həsivu, Ənfusəq, müqabirlə, Ənfusəq bu, Həsaba çəkilmədən əvvəl öz nəfislərinizi hesaba çəkildin. Yəni, qiyamət günü Allah subhanahu ta'ala tərəfindən soruqsal olunmadan əvvəl bu öz özünüzü soruqsal edin. Və hər kəs deyir, sabaha nə hazırladığına baxsın deyir. Və digər buyurur ki, öz nəfsini deyir, hesaba çəkməyən insan öz xatalarını heç hat görə bilməz. Və öz xatalarını da görə bilməyən insan... Təkmaq özünün istəhə eləyə bilmər. Ona görə müxəsəbəti nəfs İslamda öz nəfsini hesaba çəkmək İslamda vacibdir və çox yemək kimi çox içmək kimi belə amillər necə ki bir axt zikr etdi, fərz əməli tərk olunmasına gətirib çıxararsa bu nə deyir? Artı parandır. Qaramazan ayında ən elə bir ki, mühüm e dikkat vermemiz lazım olan məsələlərdən bir də bu məsələdir. allah subhanahu va taala bizə eştiq paylama, bend son nəbiyə salavat və şükr göndərsin. Sallallahu alayhi və sellem ala buyurdu Muhammad va ala